45. Icu besombolygott a konyhából, megállt az asztal sarkánál, s körmével a terítőt kapirgálta. Lesütötte a szemét, mint kislány korában, amikor rossz fát tett a tűzre. A hangját alig lehetett hallani. – Tessé, kapú! miért hívtál? – Beszélni akarok veled. Először azt mond meg, miért sírsz ilyen keservesen. – Mert olyan szerencsétlen vagyok! – válaszolta a lány, s keservesen felsóhajtott. <tosz> – Miért is születtem én? – Szóval, te ezen töröd a fejed, miközben mi abban ringatjuk magunkat, hogy a gyerekeink sorsát jól irányítjuk, és mennyire irigylésre méltó az ő sorsuk a miénkhez képest. Itzu abba a sírást, és leült egy szék szélére. – Ezt hogy érted, apu? Úgy, hogy te szerencsétlennek érzed magad, mert tanulnod kell, mert a szerelmet sem viselkedik mindig úgy, ahogy elvárnád. Most meg éppen nagy sérelemért, mert egy művelt ember előtt, akinek te imponálni akartál, anyád elárulta, hogy a művészethez nem sokat konyít. De apu, értsd meg! Megértelek kislányom, de most az lenne a legfontosabb, hogy te értsd meg a szüleidet. De hiszen csak az anyu. Hát akkor őt kéne megértened. Hogy lásd, mennyire igazságtalan voltál anyáddal, elmondom neked, milyen volt a mi fiatalságunk. Tanulhatsz belőle. Anyád, amikor megismertem, olyan fiatal lány volt, mint te. Csak ő nem gimnazista volt, hanem cseléd. Én és kancler Franci egy kendergyárban dolgoztunk akkoriban, napi tizenkét órát. Bizony, sok volt az a tizenkét óra. Egyik nap franci türelmetlenül várt, mert későn érkeztem. Régen eltűnt a föld színéről a kendergyár, de abban az időben ott kereste kenyerét a két fiatalember, Szabó és Konzler. Fiatalok voltak, s mint a fiatalok általában bohók és szerelmesek. Azon a napon ráadásul kancler még ideges is volt. Attó félt, elszalasztja azt a kutyát sétáltató kis cselédlányt, akiért azon a héten a szíve olyan hevesen dobogott. – Hol az Isten csodájában maradtál ennyi ideig? – fogadta elkésedt barátját. – Az rendben van, hogy minden héten másik lányba vagy szerelmes, de hogy kutyás kisasszonyok után szaladgál? Bolond vagy, János? – nem a saját kutyáját sétáltatja, hanem a nagyságájét. Az más? Akkor gyerünk! Miért késtél annyit? A szokásos istória, legyintett János. Már megint röpcédulákat találtak a gyárban, és azután nyomoztak. Bennünket is figyelnek, mondta kancler Franci. Holupác művezető olyan, mint egy vizsla. Délelőtt majdnem sikerült rendőrkézre adnia egy szaktársat. De én megelőztem, figyelmeztettem a szakit, hogy rendőr figyeli. Erre ő lelépett. Holupác meg ott maradt az idegességtől rángatózva. A rendőr írtó dühös volt, de az engem nem érdekelt. Nem félek én egy rendőrtől sem, tette hozzá hősködve. De a lányoktól félsz, mi? cukkolta János. Miért félnék tőlük? Csak az a baj, hogy mindjárt elakad a szavam mellettük. Amikor fütyülni, dalolni kell, akkor nincs baj. Csak a beszéd. Várj egy kicsit, Jani, hát ha erre jön az a lány. Engem többet nem úgratsz be, mondta a másik. A múltkor is bőrigáztam a kis feketelány miatt. Kancler ájtatos arcot vágott, mint egy kis papa felszentelés előtt. Ez szőke, barnás szőke, és úgy lépked, mintha nem is a földön járna. Szabó János beleegyezőleg bólintott. Na, nem bánom, várok egy kicsit, de ez az utolsó eset, azt mondott szőke. Szőke! Nekem tulajdonképpen a könyvtárba kéne mennem könyvet cserélni. Kicserélheted még, csak várj egy pár percet. Annyira megzavart az a lány, hát, ha nem is jön. Kancler franci hirtelen megragadta a barátja kezét, és vonszólni kezdte. Oda néz, ott áll a sarkon! Az az a lány! Na, most aztán leesett az állad, mi? Gyere, menjünk utána! A lány, akiről kancler Francinak elállt a lélegzete, nem volt egyedül. Pórázon vezetett egy kiskutyát, őt pedig egy jól öltözött asszony vezette. Ha nem is pórázon, de szigorú tekintettel és szapora parancsokkal. Miért rángatod azt a kutyát, Margit? Förmett a lányra. Vezesd rendesen! Hányszor mondjam, hogy lazán tartsd a pórázt? A kis szőke alázatosan védekezett. Rendesen vezetem, nagyságos asszony. Dehogy vezeted rendesen, rángatod? Rángatod, mert állandóan forgolósz. Ha lejited azt a drága kristályvázát, nem tudom, mit csinálok veled. Miért forgolósz? Azokat a fiatal embereket lesed, akik úgy megbámulnak? A lány ilyetten tiltakozott. Hová tetszik gondolni? Nem érdekel engem senki, de ne tessék haragudni, nagyságos asszony, hogy megint szóba hozom, de vasárnap délután szeretnék a barátnőmmel egyet sétálni, ha megtetszene engedni. Az asszony felfújta magát. Még mit nem, hogy elcsavarják a fejedet? Tisztességes lány nem csavaruk. Ha nem tetszik elengedni sehová, legalább olvashatnék valami könyvet. Mit akarsz te a könyvektől, Isten félő lány létedre? Tele vannak azok mindenféle paráznasággal. Na, én bemegyek ebbe az üzletbe. A csomagokat vedd a másik kezedbe, ezzel megtartsd az én kutyuskámat. De ne rángasd! Szabó Jancsi megrángatta kancler karját. Elérkezett a te időt, Franci. Kancler úgy megijedt, hogy dadogni is alig tudott. Mit akarsz tőlem? Csak nem... De éppen azt, hogy menj oda hozzá, hiszen csak arra vártál, hogy egyedül maradjon, nem? Kancler a fejét vakart a zavarában. Én oda mehetek, Jani, de mit tudok mondani egy vadidegen lánynak? Te jobban el tudnád neki mondani. Addig húzod az időt, amíg kiön a nagyságája. Kancler könyörgésre fogta a dolgot. Janikám! Menj oda a lányhoz, és beszélj meg vele egy találkát, mert nekem lányi így még nem tetszett soha. De mi lesz, ha én találok neki megtetszeni, és nem te? Kancler megkökkent, mert erre a lehetőségre nem gondolt. Most csak az a fontos, hogy megismerjük. Ma többit bízd rám, mondta hirtelen feltámadt önbizalommal. Csak menj, és beszélj vele. Addig te fütyülj franci, zenére könnyebben megy az ismerkedés. Szabó János kényelmesen oda a kis cselétezés, és megpöccintette a sapkája szélét. – Kisasszony, ha megengedi? – Nem vagyok, kisasszony, és nem engedem meg. Szabó Jánost nem volt könnyű lerázni. – Ne értsen félre, ezt a kulcsot találtam itt a sarkon. Nem kegyed veszített el? – Nem veszítettem el semmit. – Akkor bocsásson meg a zavarásért. Mi meg a barátommal azt hittük, a kis cseléd lány kíváncsi tekintettel felmérte a távolabb fütyűrésző kancler francit. Az a barátja, aki ott fütyül. Igen, rendes jóra való gyerek, nagyon szeretne megismerkedni magával. Akkor ezt a kulcs dolgot csak kitalálta? Hát, ha már úgy is rájött, mit tagadjam. Nem maga akar megismerni, hanem a barátja. Szabó János mosolygós beleegyezéssel bólintott. Nem én. – A barátom. – Akkor miért maga jött ide? Mit akar tőlem? – Ne haragudjék, de pár nap múlva május elseje, s mi kirándulunk a hűvösvölgyi nagy rétre. Gondoltuk, talán magának is kedve lenne. – Maga is ott lesz? – Hát persze, hogy ott leszek. – Akkor én nem leszek ott. Keressen más bolondot a barátjának. Szabó János leforrázva ballagott vissza kanclerhoz, és leintette a fügyszót. A adhatod, Franci, hiába volt az egész. Mit mondott? A nyelvét jó felvágták. Ne erről beszélj, hanem arról, hogy mit mondott. Nem jön el május elsőjén, hallani sem akar rólad. Na, azt majd még meglátjuk. A kis cseléd otthon a nagyságos asszony árnyékában már nem volt olyan büszke is rátarti, mint az utcán. A keze tele volt munkával, de a nagyságos asszony mindig tudott újabb feladatot adni. – Margit! – sivított egy parancsszó. – Készíts egy limonádét az úrnak, aztán klopfolt ki a húst és ózd meg! – Mindjárt, csak előbb feltörülöm ezt a kicsi konyhát és bezöldségelem a levest! – Hozz ide egy széket, hullafáradt vagyok, mi lesz azzal a limonádéval? Az asszony annyira megzavarta a kislányt, hogy kiejtette a kezéből a limonád és poharat. A pohár összetört, a nagyságos asszony meg felsikoltott. – Megint egy pohár! – Ne tessék haragudni, már azt sem tudom, hová kapjak. Minden pillanatban más tetszik parancsolni. – Idegességedben! Gyere csak ide, majd lecsillapítom én az idegességedet. Pofon csattant a szolgáló arcán. A pohárárát pedig levonom a fizetésedből. Azért kapkodsz, mert késünk elsz. Ma reggel is fél hatkor még feküdtél. A kis cseléd sírósan, erőtlenül védekezett. Tegnap a mosásban nagyon elfáradtam, és ma ünnep van. Miféle ünnep? Talán május elsője? Vasárnap. Vasárnap délutára kértem kimenőt. Nem tehetek róla, hogy május elsője vasárnapra esik. Mit akarsz te egy egész délután csinálni? Egy barátnőmmel szeretnék találkozni. Elmennénk együtt a litániára, ezt a nagyságos asszony is megértheti, hiszen vallásos asszony. Minden héten gyónik és áldozik. Gyanús nekem ez a dolog. Nem engedlek el. Csak őjön fel anyád, mindent elmondok neki. Azt a két fiatalembert is. Nincs nekem közöm semmiféle fiatal emberekhez. Nem tudom, kikre gondol a nagyságos asszony. Azok, akik az utcán lesnek rád, amikor a kutyát sétáltatod. Az a könyves. Akinél a könyv volt, azóta se láttam. Akkor a másik. Nem mehet sehová. A hűvös völgyi nagy ember-ember hátán szorongott. Habzósört mértek a sátrakban, perecet ropogtattak a gyerekek a körhintánál, Szólt a trombita és puffogott a dob. Jóked fömpölygött a fák alatt. Az ünneplő munkások egy napra elfelejtették, hogy másnap munkába kell állni, s kezdődik ismét a robot. A sűrű tömegben nagy nehezen összetalálkozott végre Szabó és Kancler. – Hol kódorogtál, Franci? Már egy órája kereslek. Kancler zavartan válaszolta. – Hát körülnéztem egy kicsit, szépen összejöttünk. Csak éppen az nincs itt, akit a legjobban vártál, akinek a kedvért körbe-körbe nyargalászol, mint egy versenyló. Kanclernál készen volt a csípős válasz. E, és te, kinek a kedvért öltöztél úgy ki? Szabó János leintette csipkelődő barátját. Hát, van nekünk nagyobb ünnepünk, mint a mai? Erről az oldaladról ismerlek. Jól ki tudod vágni magad. Szabó János békülékenyen belekarolt a barátjába. Gyerekomám, keressük meg a miheinket, nem témferegni mi jöttünk. Menjünk, keressük meg őket, hagyta jóvá Franci. Látod, hiába a rendőri felvonulás, tarkállik a rét a sok embertől. Nem tudom, Franci jól tette, de hogy kijöttél, ismerős pofa vagy te ezek előtt. Ne félts engem, résen leszek, nyugodtan beszélgethetünk, aztán ha rendőrt látok, fütyülök, mintha csak nótázni jöttünk volna. Erre gyere, Franci, erre vannak. De kancler nem indult, mintha legyökerezett volna a lába. Az arca elsápadt, a keze reszketni kezdett, mint aki lidércet lát. A hangja is elakadt, csak mutogatott egy irányba. ho Hebekte, oda hebegte, amikor végre megszólalt. Akármi legyek, ha nem ő az. A kis szolgáló valóban ott egyedül, céltalanul és unatkozva. Hát, mégis eljött, állapította meg Jancsi. Neked lett igazad, de most aztán menj oda hozzá azonnal. Kancler bátorsága egy pillanat alatt elpárolgott, amikor a tettekre került volna a sor. Gyere, mondta Jánosnak, majd te szólsz neki, te rád hallgat. Azt leshetett, hogy én még egyszer oda hozzá. Sies, mert elveszítjük szem elől. Szabó János elkiáltotta magát. Kisasszony, kisasszony! A kislány gőgösen végigmérte őket. Tessék! Bennünket keres? A barátnőmet. Azt mondta, itt lesz. Szívesen segítünk, ha megengedi. János. Szabó János a nevem. Margit. Szabó János illendően bemutatta kancler Francit. ez itt a barátom, kancler Franci! Hát akkor, merre keressük a barátnőjét? Úgy látszik, nem engedte el a nagyságája. Azt hiszem, én is hazamegyek. Kancler végre lenyelte a gombócot, ami a torkának adt, és hebegve habogva megszólalt. Már hogy menne haza? Maradjon itt, ünnepeljön velünk! Jó, Szabó János nyomban feltalálta magát. Valami enni inni való után kellene nézni. Természetesen. Indult sürgősen kancler Franci. Ez az én dolgom, mert maga ugye az én vendégem. Sört is hozzál, indította útnak János, és kezébe nyomott néhány pénzdarabot. Egy perc is itt vagyok. Franci nagyszerű fiú. Csak most otthon felejtette a pénztárcáját, ezért adtam neki egy kis pénzt. Értem én, sosem magyarázza. Az én bátyáim is összeadják a pénzt, ha egy lányt meg akarnak vendégelni. Örülök, hogy magánál nem kell annyit csűrni, csavarni a dolgot. Jól jár magával a franci, de meg is érdemli. Örülök, hogy úgy el van ragadtatva a barátjától. A francitól? Francit mindenki szereti. Lehet, hogy így szemre nem különösebben mutatós. Margit mérgesen válaszolt. Gondolja, hogy én éppen az ilyen pici, tekintetű férfiakat kedvelem? Hát, nem valami daliás legény, de a szíve az aranyból van. Margitban fokozódott az indulat. Most már úgy csípett, mint egy mérges darás. Már pedig egy férfiben csak a szív számít, nem? János zavarba jött. Örülök, hogy a kisasszony is ezen a nézetem van, mondta lassan. Bár a kisasszony külsőre magasabb kategória. Ezt hogy érti? Úgy gondolom, hogy a szeme, a szája, a termete. Mi van a termetemmel? Szabó János sokáig fontolgatta a választ. Nem akarta bevallani, hogy neki is megtetszett a lány. Becsületes fiú volt, árulásnak érezte volna, ha kézen fogja margitot, és eltűnik vele a tömegben. Pedig ezt tette volna a legszívesebben. Zavartan nyögte ki a választ. Minden a legnagyobb rendben van. Margit elpirult. Ne beszéljen így, zavarba hoz. Pedig magának más is, mondta Szabó János, de hirtelen elhallgatott. A lány azonban kíváncsi volt a folytatásra is. Kicsoda? Teszem fel egy másik fiatalember, aki akár a legkülönb is szívesen udvarolna. A legkülönb? Ugyan ki volna az? Szabó János felhúzta a vállát. Nem magamra céloztam, gondolhatja. Engem köt a barátság. Margitot elfutotta a méreg. Szóval maga azt hiszi, hogy ez csak a barátságom múlik? Hogy én annak a bizonyos másik fiatalembernek rögtön a nyakába ugornék, ha intene? Hát vegye tudomásul, hogy se a maga önteltsége, se a nagy lelküsége nekem nem kell. Ekkor ért oda, alaposan felpakolva, kancler Franci. – No már itt is vagyok, sör és perec, más nem volt. – Indulhatunk a többiekhez. Adta meg az irányt János és Margit kedvetlenül, de csatlakozott hozzájuk. – Gyerünk! Elindultak az ünneplő emberek sűrű sorai között. Kancler Franci vette észre, hogy egy rendőr a közelükben. Arcám mosoly, mintha kedvére lenne ez a vidám népmulatság. No fiúk, úgy látom maguk, dalárdisták, hát mulatnak, dalolnak, fütyörésznek. Csak fütyörészünk dalogatunk biztos úr. Vígan vannak, végan, maga is, kislány. Szeretem a nótát, biztos úr. Akkor csak fújja, fújja. A rendőr a mutató újjával kancler felé bökött. De maga ismerős nekem. – Na mindegy, nem zavarom a társaságot! – Szabó János gúnyorosan megjegyezte. – Nem zavar, csak vigyázz ránk! – Kancler halkan odasúgta. – Ez a rendőr délóta kerülget bennünket. – Akkor jobb, ha csöndben maradsz! – intette Szabó. Kancler azonban nem hallgatott rá, dühösen rázendített az énekszóra, amit már sokan fújtak telitüdővel. A rendőr, mintha csak franci hangját hallaná ki a közös énekszóból, dühösen ráordított kanclerre. – Ne ordítson! Ne ordítson! Kancler kötekedve visszaszólt a rendőrnek. – Fütyülni szabad? – Szabadni szabad, csak vigyázzon a szájára! A rendőr eloldalgott. Margit vidám nevetést küldött utána. Hömpölygött a tömeg, hárman el sem fértek egymás mellett. János úgy tett, mintha keresne valakit, és lemaradt. Margit észrevette, és rászólt. Maga miért marad le tőlünk? János zavartan mentegetőzött. Csak azt néztem, nem hagytunk-e ott valamit? Kancler megköszörülte a torkát, hogy ismét rákezdjen az éneklésre, amikor mögöttük motorzúgás hallatszott. Megállt mellettük egy rendőrautó, és kiajolt belőle a rendőr, akivel már találkoztak. – Fiatal ember! – kiabálta a rendőr. – Jöjjön csak ide, maga, maga! – mutatott Francira. – Kancler úgy tett, mint aki semmit sem ért. – Ártatlan képpel nézett a rendőrre. – Valamit akar tőlem? – Na, jöjjön ide, érti? – Oda mehetek, de én nem csináltam semmit. – Csak fütyörészet, mint a múltkor a gyárban. – Mit akar? Nem értek semmit. Majd elmagyarázzuk magának, de nem itt, hanem az őrszobán. Margit barack színű arcáról lehervadt a mosoly. Elsápadt és keresztet vetett. Jaj, Istenem! Szabó János intett kanclernak és a lánynak, hogy tűnjenek el. Maga meg odaállt a rendőr elé, és hangosan kiabálni kezdett. Engem látott maga a gyárban, én fütyültem itt is, hogy tévesztet össze vele? Nem ismer rám, fafejű! A rendőr mérgesen kiugrott a kocsiból. Fafejű, ezt nekem mondta? Magának. Na, kapjátok el, fiúk! Szabónak hátra csavarták és megkötözték a kezét. Közben kancler eltűnt a lányjal. Futottak egy darabon a tömegben, amely jótékonyan elrejtette őket. Margit egy darabig bírta a futást, de azután kifulladva megállt. Nem bírom tovább! Kancler is kapkodta a levegőt. <gül> Úgy látszik, sikerült. <gül> mi sikerült? kérdezte Margit még mindig lihegve. Csak nekünk sikerült. Őt bevitték. De hát miért? Nem értem. Ne ez így van, így szokás, nem új dolog. De miért mondta, hogy ő volt? Hogy amíg vele bajlódnak, mi megléphessünk. Margit csak most értette meg, hogy Jancsi mit vállalt értük. Megragadta kancler kezét, és vonszolni kezdte visszafelé. Menjünk vissza, mondjuk meg nekik az igazat. Már nem találnánk ott őket, jobb hiány Janit vitték el. De hát ezt nem tűrhetjük, gyerünk vissza. Semmit se tud csinálni. Jani maga akarta így. Tudja, ő azt hiszi, hogy maga meg én, hogy én meg maga. Ne magyarázza. Most hova vitték? Az őr szobára. Kancler halkan sem mondta. Értünk vállalta. És megverik? Nem simogatják. Margit elsírta magát. Istenem, megverik! Gyerünk oda a rendőrségre! Minket is csak elkapnának, higgyel, nem segítene semmin. A legjobb barátom, azért is vállalta értünk, kettőnkért. Margit szinte eszelősen zokogott. Csak róla beszéljen, csak róla, csak róla! Szabó bácsi elhallgatott és megsimogatta gyér haját a feje búbján. Icu sápadtan állt előtte. Legszívesebben a nyakába borult volna édesapjának, de mozdulni sem tudott. Hát, így történt, ez volt a mi régi emlékezetes május elsőink. Akkor szeretett meg az anyu? Akkor, éppen akkor, amikor én azt hittem, hogy örökre elvesztettem. Mert gondolhatod, mit éreztem, amikor ott az őrszobán négy-öt rendőr lögdösött, pofozott. De a te édesanyád nem olyan lány volt. Icu arcát lángörösre festette a szégyenkezés, Csak suttogni tudott. Én meg hogy beszéltem vele? Bizony, nem érdemelte meg. És ne hibáztast franci bácsit sem mert nem gyávaságból hagyott ott. Tudta, ha engem bevisznek, kapok legfejebb néhány pofont, de őt leültették volna néhány hétre, esetleg néhány hónapra, évre. Ismerték jól. Kétszer is bevitték, mert illegális röpcédulákat terjesztett. Később tudtam meg, hogy mire anyád hazament, a motyóját is kitették az ajtó elé. Kirúgták. És szegény franci bácsi? Mit szólt, amikor megtudta, hogy anyu téged szeret? Szabó bácsi elmosolyodott, kisé szomorúan, de a szeme sarkában megcsillant a huncucság. Bánatos volt. mánatában fütyült, de mire engem kiengedtek a rendőrségről, már egy másik lány értepekedett. És abba hagyta a fütyülést? Azt azért nem. Hát ilyen volt a mi ifjúságunk, lányom és meg éppen miattatok nem jutott hozzá anyád, hogy saját magával, a maga művelődésével törődjék. Na, szóljak neki? Icu halkan alig hallható hangon mondta. Szóljál! Amikor Szabó néni belépett a szobába, Icu sírva esett a nyakába. Ne haragudj, anyukám, nagyon szégyellem magam. Szégyelheted is? Megbocsájtasz? Mit csinálhatok mást? Erre egy kislányom holnap iskola. Itt lassú léptekkel ment ki a szobából, mint aki mázás sújt cipel a vállán. Szabó néni gyanakodva fordult az urához. Mit csináltál vele, hogy így megszel Megmondom, ha olyan nagyon kíváncsi vagy rá, elmeséltem neki azt a régi május elsejét. Amikor megszerettelek? Azt! Pedig megígértük egymásnak, hogy együtt mondjuk el egyszer a gyerekeinknek, ha majd felnőnek. Szabó bácsi megértően bólogatott. Felnőnek? Réges-régen felnőttek. Ki tudja azt megállapítani, hogy mikor nő föl egy gyerek?